Seguiu escoltant Ràdio Palafrugell, és el 107.8 de la FM, també si ens escolteu per internet, radiopalafrugell.cat i nosaltres doncs, aquesta setmana venim parlant doncs, de la reactivació no?, de diversos espais de, de, de casa nostra i en aquest sentit, doncs, aquest dimarts, eh, també sabíem que la Fundació Josep Pla tornava a obrir les seves portes. Per aquest motiu saludem a través de la línia telefònica a la seva directora, l'Anna Aguiló. Bon dia. Hola, molt, bon dia Doncs, com dèiem, després d'unes quantes setmanes, com, com, tot el, com molts dels equipaments culturals de casa nostra tancats, doncs eh, ahir va poder tornar a reobrir les vostres portes, això sí, com és, eh, com, com ha de ser, amb totes les restriccions, no, Anna? Sí, sí, nosaltres, mira, com que tenim un, un espai relativament gran, en el sentit, doncs, que Eh, són tres persones aquí treballant i, i tenim despatxos molt separats, doncs ja fa uns dies que, que veníem a treballar a porta tancada, cadascú al seu lloc, amb totes les mesures de, de prevenció i higènia per, per a les treballadores eh, ja eh, aplicades, mm -hmm. I, i llavors eh, el que hem estat fent aquests dies és, és eh, ad adoptar i, i aplicar un pla de contingència que... que que significa doncs està pendent de tots els racons de les instal·lacions i, i dissenyar cartells de, de penjar-los i indicar en cada zona doncs, de les restriccions que hi ha no? sobretot d deaforament de, de les coses que no es poden tocar perquè bé ara estàvem doncs acostumats a que a l'exposició permanent doncs, hi havia uns fulls de sala que tu podien estirar i llegir amb idiomes les explicacions, que això s'ha hagut d'anul·lar, ho han substituït per, per uns codis QR que, que, que van a, a, a la pàgina web i que en hi, doncs, hi ha tots aquests textos explicatius, les cronologies, tot el que fa falta afegir en el contingut de l'exposició uh -huh. i hi ha altres coses, jo que sé, una pantalla tàctil que tenim a dalt, doncs, eh, que s'hi poden veure entrevistes això també, evidentment, s'ha hagut i, i posar un QR, etcètera. Eh? O sigui, estem, estem adaptant eh, les instal·lacions a la, a la nova situació uh -huh. perquè sigui un... perquè la visita que es pugui fer, doncs, eh, es pugui fer amb seguretat i tranquil·litat i no haver de patir per res, eh? Uh -huh. el canvi més important és el de l'aforament, no?, que a la sala d'actes doncs, hi havia 60 persones i ara amb la, amb la normativa ens n'hi queden 15 uh -huh. perquè hem hagut cadires i, i, i, i per tant això fa que de moment doncs, eh, hem pogut obrir però només per de visites individuals. Això t'anava Llavors, quan entrem a la fase següent, doncs ja veurem uh, les, les activitats que puguem convocar, amb quina, també amb quines restriccions. La, la veritat és que és una situació que és... Mh, clar, has d'anar pensant pràcticament setmana, setmana a setmana, no?, per veure com evolucionen les sí. coses. Hem decidint quins canvis es poden produir i, per tant, Eh, la veritat és que al llarg d'aquests dos mesos de confinament tota la feina que hem fet ha sigut la de reprogramar, o sigui, eh, anul·lar coses que ja, evidentment, ja no es podran fer o eh, ajornar i, a, i canviar dates d'esdeveniment que, que, que, que es podran repetir. Eh? O sigui, no sé, per exemple, tota la programació que teníem de flors i violes doncs, l'haurem d'adaptar. Per, per, per la tardor, per quan està... Bé, bueno, la tardona no al és el setembre, més mm -hmm. quan està programat, no? I totes les, els esdeven, les activitats que teníem convocades de, de rutes literàries, vermuts literaris, espectacles a, a l'espai de lectura a l'aire lliure de Cap Roig, doncs tot això ho, hem, ho estem reprogramant i esperem esperem que que el juny sigui una transició i que el juliol doncs, ja sigui una normalització gairebé definitiva. Eh? Mm. Gairebé, gairebé. Perquè el tema d'aforaments i de distància eh, de seguretat seguretats eh, l'haurem de mantenir i jo doncs, no estic convençuda. Però vaja, anirem fent. Eh? Nosaltres mm. ara en aquests moments podem oferir la visita a l'exposició permanent i la visita a l'exposició temporal, eh? que ara estem en els últims dies d'aquesta exposició que teníem dedicada a Joan Baptista Coromina, eh? una exposició titulada El primer artista que vaig conèixer, que és una, que és una coproducció amb la Fundació eh, Rafael Masó de Girona i que es podrà veure doncs, fins a la setmana que ve. Llavors, la setmana que ja la desmuntem i se, se anirà a Girona i a partir d'altre a es podrà veure a Girona. Llavors, mentrestant, nosaltres estem ara ja treballant per la, per la propera exposició permanent, que serà de fotografia i que formarà part de la Bienal de Fotografia Xavier Miseracs, i que és una exposició per nosaltres molt important perquè era un pendent d'aquests que, que, que sabíem que havíem de fer un dia i que ara la podrem, la podrem eh, produir, que és eh, Josep Pla i per Eugeni Forca que és el fotògraf de, de Destino, que, que li ha fer uns grans reportatges i, i tindrem aquesta exposició. Llavors, el, teníem previst d'inaugurar-la abans, però com que tot ha anat com ha anat, eh, la inaugurarem eh, l'U de Bost dins el mar de la Bienal i amb una única inauguració de tot el projecte de la Bienal d'aquest any, la Bienal de Fotografia seguir sí. millorat. Uh, totes aquestes activitats que teniu uh, pensades, ja en vam parlar en el seu moment, Anna, doncs, que les havíeu hagut d'adaptar o posposar i encara n'hi doncs, ha que no tenen data. Sabem doncs que la bienal uh, es podrà fer uh, amb aquestes restriccions i, d'altra banda, que per aquestes darreres setmanes de, o aquesta darrera setmana del mes de maig i després de cara al juny, um, el més probable és que segueixin no, aquestes eh, visites amb cita prèvia i, i de forma individualitzada. Per tant, això no sé si us, us limita una mica eh, per, de cara a aquest mes de juny, eh, que ja ho deies tu, que l'espereu una miqueta de transició. No, Pensa que no podem atendre ni, ni grups escolars ni, eh, ni grups, de, de, que en aquesta època era una època bona, mm -hmm. de, de rebre doncs, grups de gent organitzada tant de, de la tercera edat com gent que, que està amb associacions culturals i, i, que, i que es desplacen en grup per fer visites o rutes i, per tant, tot això evidentment no es pot fer, no podrem atendre, ni tampoc podem, hem pogut convocar el que nosaltres eh, oferim d'entent en tant o cap de aquestes setmanes ja, doncs, eh, que, que eren aquestes activitats col·lectives, però que tot i t'hi inscrivies individualment uh -huh. no? O sigui, quan convoquem una ruta i, d'acord, cap roig doncs llavors eh, ens trobem que sí que s'hi sí, sí apunten 25 persones però que no són un grup organitzat sinó ah. uh -huh. que que individualment doncs, la, la gent s'inscriu en una activitat que acaba sent grupal i, i col·lectiva. Clar, això tampoc tampoc, eh, eh, tampoc es pot fer i ara mateix aquesta oferta doncs, no la tenim. Esperem que, del diurial 9 endavant, doncs ho puguem fer i potser llavors de 20 persones, doncs hi haurem de posar 10. Mm ho -hmm. haurem, haurem de limitar, evidentment, el, el, el, el, la quantitat de gent. De tota manera, el, aquestes activitats que són a l'aire lliure, el, el, que, el que fem a Cap Roig o les uh, rutes literàries, doncs uh, és més fàcil, perquè és més fàcil de dispersar la gent i de tenir-los en les distàncies uh, de, de seguretat per tant, jo, jo penso que això es podrà fer. Sempre, evidentment amb moltíssima precaució i, i evitant doncs, eh, el contacte i sobretot evitant també l'intercanvi de, de, de material. No? Mm -hmm. o si sigui, nosaltres fem les rutes amb una, amb una documentació, senyam unes fotografies, clar tot això que la gent agafava el bloc de fotografies i els els anava passant i mira aquí clar tot això, S'haurà d'editar i s'haurà de fer d'una altra manera. Eh? Doncs... Paral·lelament, també el que hem anat fent és reconvertir en activitats. Eh? O sigui, aquest any, per exemple, hem hagut d'anul·lar uh, l'aula de lletres, els, els tallers de l'aula de lletres, i per aquest estiu tenim pensat d'oferir uns tallers en línia a partir de càpsules, que en aquests moments els professors estan enregistrant els vídeos, i per tant això seria una novetat d'una reconversió d'una activitat presencial a una, una activitat en línia. I per la tardor també estem preparant amb la càtedra Josep Pla un cicle formatiu que, que serà també d'una proposta de, de càpsules formatives en línia. Val? o sigui que intentarem que convisquin les dues fórmules mm -hmm. perquè també hem d'estar molt latents i molt pendents de, de què passaran amb els rebrots, no? que, que, que, que, que, bueno, que sabem gairebé segur doncs que, que a la tardor és probable que ens trobem amb, altra, amb, amb, amb problemes, com no? mm -hmm. ens sí. en sanitàries. Al final, com dèiem, eh? cal estar doncs, atents i, i doncs, expectants de, de què pot passar setmana rere setmana. Sembla que l'estiu pot ser un un bon moment doncs, per, per fer algunes activitats que havien quedat suspeses eh, atenent doncs, el que diuen els experts, no? que pot haver-hi doncs, un, una disminució de, de, de casos, després de cara a finals de setembre, a la tardor, doncs pot tornar aquesta, aquesta situació eh, semblant a la que tenim ara, veurem, eh, haurem d'estar atents, ho comentarem des d'ahir, però, eh, tot aquells que ens estigueu escoltant, doncs, que sapigueu que ja podeu trucar a la Fundació Josep Pla, enviar un correu per fer doncs, la vostra reserva, fer la vostra cita prèvia per, per si necessiteu alguna cosa que, que us puguin doncs, proporcionar des de la Fundació, fins i tot doncs, visitar eh, aquests darrers dies doncs, l'exposició que ens comentava l'Anna del de, primer artista que vaig conèixer de Joan Baptista Colomina i, i Josep Pla. Anna, doncs res, eh, felicitats per aquesta reobertura, perquè això doncs, és un motiu d'alegria i segurament que feia molt que ho estàveu esperant, no? És un motiu de alegria i d'esforç no ha compensat, diguem, perquè és clar, darrere d'una obertura que sembla molt poca cosa, doncs hi ha, hi ha moltes hores de feina, d'esforç i d'il·lusions posades per, per poder continuar, evidentment. Mm. Per això, doncs, ens volíem posar avui en contacte amb la Fundació Josep Pla. Doncs, Anna, moltes gràcies i ens retrobem aviat i esperem, doncs, que veiem si podem fer de més a prop i no per telèfon. Vinga, moltíssimes gràcies a vosaltres i molta salut per tothom.